Vența cititor de proză Ghidul Încă o treaptă am coborât în peștera publică. Uite, ăsta e o stalactită, Asta e o gazelă rupestră Și, uite, ăsta e un liliac preistoric. Nu-l rupeți. Nare să vă poartă noroc, Deși are șase petale. Vi se va încurca în păr mai degrabă, Și de acolo mai departe în creier, Și de acolo mai departe în sânge. Uite, ăsta e un bec cu neon, Adus în locul besnei originale. Nu tropăiți, pășiți ușor pe frunte. De sub este hăul acestui lac subteran, Pare un ochi, dacă se stinge lumina, Lacul un ochi și peștera o plapă închisă, Încă o treaptă, vă rog, încă o treaptă, În sala gotică ne vom opri mai mult, Până acolo peștera-i electrificată. Lacul un ochi, peștera o pleapă închisă Și voi niște vise veșnicin sub plapa de calcar, În lumina vânătă încercând să vă aduceți aminte când ați fost grijeliți în stâncă de silexul cărui om preistoric, Lacul, un ochi, peștera, o proapă de calcar, și voi, niște vise. Visul unui țăran Se făcea că eram într-o barcă pe Șuța sau negrișoara Am acostat la malul unui tăpșan verde Cât vezi cu ochii verde Și în mijloc două blocuri cenușii Numai sticlă, aluminiu, beton Zgârie ce mai Am intrat cu toții acolo și am adormit Pe la cinci au sunat deșteptarea ca la armată ta ta, ta. Ne-am aliniat jos în fața blocurilor și ne-au urcat în camioane. Ne-au dus la tarla, ne-au arătat rândurile, lung, lungi, rândurile, ne-au dat sape. Când m-am văzut pe rând, mi-am suflecat mânecile, am scuipat în palme și m-am dus. M-am tot dus pe rând Până la capăt Un zavoi verde era la capăt Șoapă albastră Șuța sau negrișoara M-am tolănit pe iarbă Și am așteptat cu ochii la cer Ceilalți Nu mai veneau Nu mai veneau Coloane Cerul cort, marea potecă, lumina haină Și poverile, himerele, cu aripile în preajma Tâmplă inii ale gândului. privește în urmă, pretutind în trecutul pândește, Sărindu-ți în spate și trebuie să mergi înainte Cu singurătatea, fluturându-ți la gât Ca un fular de ceață sau ca un ștreanc. Ce mă iumește însă este acest pustiu ce plutește deasupra pădurii, deasupra capetelor noastre, orașelor. Suntem ca niște coloane ale unui templu de vânt. Gara Gara asta mare și roșie, Căzut așa ca o piatră din cer la o răscruce de drumuri, gara asta însângerând-un privirea cu colțurile ei atât de perfecte, gara asta ca un şifonier într-o cameră ucigaș de familiară, gara asta negară care apare la anumite ore și dispare la altele prealuminate, gara asta cu neștiutele ei, inexistentele ei căi ferate, măninge din timp în timp cu nori din fumul trenurilor ce trec dintr-o parte în alta lumii, silindu-mă să descifrez în cristale de fum imaginea lumii.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 Și gar am să mă opresc icebergul cursei de navetiști Dinspre viață, înspre noapte. În camera în care trenuri opresc În camera în care trenuri opresc Plecând totdeauna cu altcineva Te duci la serviciu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 în miezul pământului, Tu la latită, tu sta lacmită, Tu liliac învârtindu-te În jurul tău, înflorindute, te Într-o așteptare care naște, Și tu așteptând cu nerăbdare să țipi, Născându-te, spulberându-te. Amurg Și vine într-o zi epuizarea Cu trenul de trei și un sfert, Întreabă de tine La cârciuma din colț, De la blocuri, Apoi pe pasnicul de noapte Din dreptul ferestrei tale, din noapte, Apoi bate la ușă, Îi oferă o cafea și ceva băutură Și eventual o țigară, Carpați fără filtru, Tăcuți, Vă priviți ca doi vechi prieteni, apoi deodată constați că ești singur, în apartament, în bloc, în oraș. Toată lumea doarme în vederea noului cu tremuri de conștiință. Să te trezești.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 Apartamentele devenind sanctuare ale unei religii ciudate. Părul meu în flăcări, părul tău în flăcări, Luminând orașul în besnă, aerul colcă de îngeri timizi. Cumpăr de la universal pe sub mână o carpetă persană, Cina cea de taină, în variantă textilă. O arăt vecinului de apartament, îmi arată, în schimb, pieta agăsată în sufragerie. Mă descalz la ușă, mă descoper pășesc cu pietate. Vom viziona un meci internațional la televizor. Metamorfoză 1 Zeul Kafka se uită pe fereastră hohotind. Bătrâne, tot pe tavan, tot pe tavan! Și pământul mut refuzând sistematic să se deschidă, și degetul întins arătând pe cer sufletul meu, parașută agățată tenace de aer. Metamorfoză 2. Locuiesc de mult acest avan și podeaua vopsită în albastru, singurul meu cer în care pașii voștri sunt. La răsuflarea mea plăpând de păsări migratoare. și pe fereastră, în clipa spartă, Parcă plouă înspre vederea ochiului holbat La iarba care asudă, iarăși rouă. Fără de pihană, Fără de prihană zidurile erau Pe câmpul verde dezgropate, Puțin ruginite de sânge, neîntregi și crăpate, fără deprihană, martori ai nimănui, ziduri întrupate în carnea de iarburi și în carnea albastrului, puțin ruginite de sânge, acoperind în cădere întâmplătoare un humerus, un stern și un frontal. O fragilă în gândurare, întreruptă brutal, fără de prihană aripa morții învelindu-le, Fără de prihană ochiul în singurândule. Amurg Strada lipită de carnea ta vie, Un motociclist nepăsător trece în viteză Pe coloana ta vertebrală, drujba în pădure doboară copacul, păsările încearcă zadarnic să ridice pădurea la cerul care undeva a început să sângere. E sâmbătă seară, e luni dimineață, nu se mai știe, hemoragia continuă și nu uita doar poezia mă mai ține în viață, și nu uita, doar poezia mă mai ține în aer. Asfaltul Asfaltul tresăltând de emoție la atingerea frunzei, Albe și inocente ciuperci dând cu fială la o parte covorul din cameră, Țipetele păsărilor îngrijorate de marea migrație. Cât de pustiu cerul va rămâne! A venit toamna și în camera mea. Eu lipsesc și poemele se scriu singure, În cele mai intime unghiere, Începând tainic să erodeze pereții, Eu stau în fața ușii cu stiloul în mână Și nu îndrăznesc ca să intru.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 mării inexistente poveste cu iarbă a bătut soldatul la fereastră dar tata l-a alungat ca pe o vedenie a mai bătut odată și tata a zis în continuare povestea cu a tras în fereastră soldatul și atunci înjurând tata s-a îmbrăcat și a plecat